Тож Іра, яка ще вчора збиралася до Олени на весілля, сьогодні притьмом укладала валізу, бо вранці вже мала вирушати з чужим класом у Донецьку область. От і поїхала на море. От і відпочила після важкого року, вітала вона сама себе. Схоже, цей рік взагалі ніколи не скінчиться. Утім, вимушена необхідність провести літо у таборі з нещасними, відірваними від рідного дому дітьми, її не лякала. Все-таки вона вчитель, і це її робота, та й просто людський обов'язок. Шкода тільки, що не зможе вона через це побувати в Олени на весіллі, та й не встигне, очевидно, повернутися до того дня, приблизно всередині серпня, щоб зустріти після пологів ліку. Ну і, певно ж, моря й тепер не бачити. Ну, принаймні, до наступного літа. Розділ дванадцятий. Море. Величезне, опукле. Так яскраво блищить, наче горить на сонці. Тому на нього неможливо дивитися. Анжеліка зажмурюється, потім розплющує очі і бачить Васю. Анжеліко, Анжеліко! Василь повторює її ім'я, пробуючи на смак кожен звук. Палко та ніжно. «Анжеліко! Чарівна Анжеліко! Йди сюди! Йди до мене! Йди!» Вона стає на розкидає, як для обіймів руки, і біжить на його поклик, посміхаючись блаженно, безтурботно. Біжить легко, майже невагомо, як в уповільненій зйомці, то плавно торкається землі, то злітає вгору. Потім... Боса нога знову стає на землю, і Анжеліка бачить, як із підступні в усі боки розлітаються водяні бризки, великі, круглі, світні, немов скляні кульки. Анжеліка може розрізнити їх кожного окремо. Вони зависають у повітрі, і все довкруж стає сяюче блискучим. Зненацька з простору випливає Вася і опиняється зовсім поруч. Він стоїть близько від неї, він регоче. Його рот, його посмішка прямо перед її очима. Вона дивиться на його великі білі зуби, і ось він уже цілує її, солодко і жагуче. Вона відчуває на своїх губах його губи і млість, блаженна млість розливається по всьому її тілу. Усе ще цілуючи її, Вася опускається разом з нею на пісок, і пестить її. Які приємні його пестощі. Вона щаслива, радісна, безтурботна. І так хороше, що вона починає тихенько сміятися. Вона сміється і чує свій сміх. Але ось він голосніше і голосніше, Наростає з неймовірною силою, нарешті поглинає собою все до Нема вже васі, немає піску, моря, бризок. Нема більше відчуття радості і насолоди. Є лише крик, голосний, вимогливий, закличний. Він набуває неймовірної сили і ліка прокидається. Відкриває очі і чує плач дитини. Підводиться автоматично, долаючи неймовірну вагу в усьому тілі і схиляється над дитячим ліжечком. Бере на руки сина і плач припиняється. Скільки ж їй вдалося поспати? Ліка дивиться на годинник. Сорок 50 хвилин за цілу добу. Навіть години не минули, як вони з Васею заколисали Дмитрика після ранкової годівлі. Вася відразу побіг на роботу, а вона сподівалася поспати хоча б годинки півтори. Очі пойнялися слізьми, але не було сил виплакати їх. Ліка сіла з дитиною на руках на край ліжка. І малюк відразу заворушився, засовувався в неї на колінах, відчувши, що його перестали колисати, а потім знову заплакав. Ліка почала ходити з дитиною на руках по кімнаті. Два кроки в один бік, два в другий. Хлопчик не вгавав. Тоді вона вирішила погойдати сина вгору-вниз, вгору-вниз. Малюк поступово заспокоївся і затих домігшись нарешті від матері того, що йому було потрібно. Колеса вперед-назад на нього не діяло, тому візок та ліжечко не могли замінити хлопчикові батьків навіть після годівлі. Аби він заснув, доводилося ходити з ним на руках по кімнаті та підіймати чи опускати вгору-вниз маленький крикливий згорток у такт кожному крокові. Поступово, зменшуючи темп, Ліка продовжувала колисати заснулого сина, бо знала з досвіду, якщо відразу покласти його в ліжечко.